és közben folyton vágytam a függetlenségre, és arra, hogy ne legyek ellenőrzett ember. Senkinek ne legyen jussal beleszólni abba, honnan jöttem, hova megyek. Tudtam, hogy ehhez a boldog állapothoz az út a színpadon keresztül vezet. Kétszer is elszántam magamat arra, hogy tanulni fogok. Egyszer a boldogult Tarnai Ernőhöz, másik esetben Bárdos Arthurhoz iratkoztam be. Az eredmény mindig ugyanaz volt. Néhány óra után a reménytelenség lankasztó vigasztalansága feküdt és a földre nyomott. Mi lesz a vége ennek a sok tanulásnak? Arányos-e a fáradtság és az erőfeszítés az elérhető céllal? Kis szerepek, kulisszák mögötti ügyeskedések, és leszek egy törtetők sok törtető kis nő közül, aki színpadi lábasban szeretné megsütni az érvényesülés pecsenyéjét és ilyenkor menthetetlenül rám köszöntött a lehangoltság lidérsz nyomása. Kifizettem a tandíjat, s többé nem jelentkeztem.